Sziasztok, ez itt a nyolc, szóval negyedik click play, jól számoltam, igen. Most nézted Fő meg, úgy, hogy jól kell tudnod, igen. Hát igen, vágom, érted. Hát és igen, igen. Ja, ott tartom, hogy sziasztok, igen, én, én neurotik vagyok, és itt van mellettem. Michael, sziasztok. Igen. Egyébként ez neurotik nem tudom, tehát hogy már így ráállok egy ilyen névváltásra. Miért? Nem tudom valahogy ilyen Fur ezt így kimondani. Én ezt már úgy megszoktam, hogy ne úgy, úgyhogy igen. Már, én már mindenkinek így beszélek róla az körben, körülbelül. Hogy... Egyébként tudod, mi a vicces? Hogy ez most egy kicsit ilyen, nem a témához kapcsolódik, bár lehet, hogy igen. Tehát az egyetemre, amikor jártam, akkor ott, ott ugye ez volt, tehát el is sokat játszottunk ilyen programtervezőmatematikus szakon, és hát ott ez a neurotik ugyanúgy volt, és ott is mindenki ne Na, Na hát ez ennyi. volt a vicces, és van olyan egy ismerősöm, aki hát nem oda járt arra az egyetemre, hanem máshova, oda egy sűrűn benézett, mert egy másik ismerősnek volt az ismerőse, és akkor így szegről végről így összehavarkodtunk, és most így dolgozgatok, és az ő apjának is kellettem melót csinálnom, <gül> és az a vicces, tehát így ügyfér, tehát egy munka kapcsolat. Van a, van a srácnak az apjával, meg a srácon keresztül egy két meló, az nem lényeg, és ő is neunak hív. <gül> hát, hogy ez a ezt, ezt mondom Szerintem ugye amikor... ez egy, egy kurva jó név, úgyhogy ja. ez szerintem tartsd meg ezt. Ez... Ja, az lehet, az... Lehet, lehet, hogy redukálom Neura. De az meg lehet, hogy rövid lesz egy-két helyen. Igen. Meg, meg az, tehát most azt gondolják, hogy akkor miért vagy te új. Hát ugye az ja. né, németül új, és az lehet, hogy bezavarhat egy-két ember meg, meg németül annyira nem is. Nem is. Az, az meg a másik igen. Meg tényleg a három betű, az mondjuk régen a, emlékszem a profitségóját, vagy nem profíga, hanem a profissé játékosoknak volt mindig három betű a neve. honnan uh -huh. jöttek ezek a régi klasszikus, ez az RML, NKB, meg, meg ilyenek, MBK, uh -huh. És ezért mindenkinek három betű. Érdekes. Hát akkor a Neu-val bepasszolnék ebbe a közé. Pontosan, tehát, hogy a che... csak Chego... nem olyan jól. Ha Cégó <laughs> profi leszel, akkor, akkor, akkor hagyd el, hogy csak Neu, és az egy menő. Uh -huh. Király, jó. Hát most egyelőre nem a cségó felé kacsingatunk, hanem ugye megjelent a Call of Gyuti VV2. Még mielőtt elkezdenéd. Nyilván a való világ. 2. Igen, igen, a való világ 2. De még mielőtt elkezdenéd, ezt el akarom mondani, hogy úgy irigyellek. Igen. Te, te szemét, hogy neked már megvan a játék, hogy ú, basszus, és komolyan mondom, azóta mindig gameplay nézek, de csak ilyen 10-15 másodperccel meg utána bezárom, mert nem akarom lelőni magamnak a point, meg utána olvasok, de nem olvasom el de az egész De Hát de nagyon ritkán, és inkább csak hallgatom, ahogy mások rage -elnek. nem tudom, ezt valahogyan én élvezem uh -huh. valamiért. Na mindegy, bort, ha minden igaz, akkor ugye ezt vasárnap veszük fel, hogy holnap már jön a játék, ha minden igaz. Na, az jó. Úgyhogy már nagyon várom és, és tényleg már éppen mondtam Neónak még az adás előtt, hogy kicsit félek, hogy annyi mindent lehet ebben a csinálni, hogy oké, okay, hogy ott a, ott a single, meg, ott, és akkor Megkaptad a játékból egy a 6-8 és mindenki mondja, hogy a kódba milyen rövid a single, hogy nincs értelme. De közben mellette meg ott van a zombi mód, ami már egy teljesen külön játéknak is megfelel. Meg, meg ott van mellette a multi, ahol most már nem csak a karaktered presztízselheted, hanem a divíziódat, a fegyveredet, a szociális szintedet. Meg... A fegyver az benne volt régen volt is. Ja, én nem tudom. Én utoljára akkor Ilyen. játszottam a kóddal, amikor csak a karakteredet presztizselhetted. Tehát ahhoz képest, hogy a legutóbbi kódban mik voltak benne, ahhoz képest nincs sokkal több tartalom benne, sőt, hogy azt kevesebb, mert hogy azért annyi kiegészítőt nem lehet a fegyverekre ja, hát Ez Azért megoldották itt is, tehát sok mindent. Keveszteni. Tehát ez, ez a 8-10 kiegészítő, ami most van, szerintem ez pont az a, az a határ, amit úgy elhiszel, hogy ez még a II. világháborúban mondjuk, mondjuk bele lehet erőltetni, meg, meg bele lehet úgy képzelni. Amit kivehettek volna, ez a, ez a legális mepek kávé, hogy, hogy a bal felső sarokból ott van vég a térkép. És ugye vannak különböző események, amitől láthatóvá válik az ellenfél. Hát ez régen is így volt. Meg ilyen ilyen. Szken... Jó, de a második világháborús is? Igen, is igen, volt igen, igen. Meg konkrétan, hogyha te láttad az ellenfelet, akkor az a többieknek is felvillant, ha lőtt. De ugye erre akkoriban is volt ö, ellenszer, meg most is, hogy olyan perkeket raksz magadba. Aha. Bár azt még akkor ugye a Kod 2 még nem voltak perkek, de igen, például ha. ott, ott is le lehetett lőni például az ilyen cuccokat. Azt hiszem, hogy nem tudom, akkor 2-ben volt, már a 4-ben biztos, hogy volt, de az itt, meg van nem második világában. Itt az alapbeállításként, hogy itt is bele lehet rakni ilyen perkeket, és van olyan perk, hogy látod azokat az ellenfeleket, akinek hiányzik hp -ja. De így fixen a térképen, látod? Nem, nem tudom, még annyira nem Ez így elég, elég, elég erős. Mondjuk azt tetszik, hogy itt, hogy itt csak egy. egy... Perket választhatsz magattól, a többit a divíziód adja, amit nyitsz folyamatosan. Tehát minél, fejl, minél jobban fejlődik a divíziód, annál több kapsz, és egyet tudsz választani ilyen karszalag mintájára. Igen, igen, igen, igen. Úgyhogy ez nekem így nagyon tetszik, mert régen, a, amikor volt 5-6-7-8 perk, amit berakadtál volna három helyre, és már gondolkodnod kellett, hogy most mit hogyan, itt azért kicsit így, így próbálnak ilyen irányt mutatni. Hát igen, a casual az az játékosoknak így valamivel egyszerűsítették. Hát meg annyi, hogy húzni kell a, a divíziódat, hogy azokat kiold, amik ott vannak. Igen, ugye az igen. A még a prestis nem tudom, hogy hogy tehát, Ö, a divíziót is újra Újrakezded azt a szintet, viszont mindegyik divíziónál van egy fegyver, amit csak úgy tudsz kioldani, tehát úgy látod a felhozatalba, hogyha prestízseled a divíziódat. És utána azt még ugye meg kell nyitnod. Ja, egyébként ha már fölértem ezt a hírt, akkor meg az elejéhez kapcsolódik igazából. Hogy, hogy rögtön egy 9 gigás as indított a konzolos verzió, most nem tudom, hogy a Playstation-nél, vagy az Xbox-os verzió, vagy mind a kettő. Lehet, hogy ebbe valami 4 k pakok voltak, nem? Bár mondjuk ahhoz meg kevés Lehet. a 9GB. Vagy a PC-s verzió volt? Várjál. Én úgy emlékszem, erre hírra, hogy konzolos verzió volt ilyen. Ja, igen, itt van aha. Igen, igen. E. Igen, igen, a konzolos verzióhoz. Tehát a PS4-eshez és az Xbox one is rögtön első nap érkezett egy ilyen 9 gigás patch, ugye ott azért meg megvannak a lemezek. Tehát hogy a PC-es verzió esetében igazából egy cetli volt benne, ami már így volt. Így volt az, a... az Eszteni 2-nél is, hogyha valaki lemezesen rendelte meg a játékot. Ami így tök vicces, hogy akkor miért ráme van egyáltalán odaboznak meg mindennek, akkor online vegye meg az ember aztán. Jó, mondjuk az is félelmetes ám, hogyha ha benne van a cucc, mert például annak idején nekem a gta t az dobozosan van meg, és kinyitottam, és van benne 6 DVD, azért az. ugye el tudja réviszteni az embert egy kicsit. Arra még emlékszem. Bár nekem nem a GTA van így meg, hanem a Max Payne 3. Ja, hát a annak is kellett egy kevés, Ugyan. mert valami 25-30 giga volt. Igen, az az is 6, 6 DVD volt. És így pislogtam rá, hogy mi ez? És hát a Call is elég kevés, terjedelmes. <laughs> Tusz? És én előtöltöttem, még mielőtt indult volna az egész, de semmi értelme nem volt, mert amikor megnyílt a cucc, akkor elindult egy ilyen, hát gondolom elkezdte a fájlokat kikódolni, vagy nem tudom mi. És az legalább addig tartott, mint amit letöltöttem volna, megint is nem volt szerintem az előtöltés, mert gondolom, hogy ha már megjelent a játék, akkor már a kódolatlan cuccot töltöd le. Igen, vagy nem tudom, hogy ez hogy működik ilyenkor. Szóval ez úgy, ez úgy vicces volt. Meg, hát nem tudom. A játék az tök jó egyébként. A, a kampányt elkezdtem tolni én is. Elég ritkán tolok egyébként végigkolódjuti kampányokat. De itt segített a játék azzal, hogy a szerverek az elején elég fosok voltak. <gül> <gül> <gül> Úgyhogy ha már nem működik, akkor nézzük a kampányt. És tök jó, megvannak be, be, benne egy-két dolog például. Ez nekem tök új volt, hogy a hogy a csapattagok dobálnak neked elsősegélycsomagot, mert ugye, meg, meg lőszert, meg ilyesmit. Tehát van egy dedikált csapattag az elsősegélyre, meg egy dedikált csapattag a lőszerre, és akkor, ha közel vagy hozzá, oda lehet nekik szólni, hogy hé, hey, dobjál rá ide egy pakkot. a persze fölment a, a, hát nem is tudom, hogy kúzánon van kb. Ez a, ez a cucc, ami akkor megy tovább, hogyha te így lövöldözöl, tehát hogy csinálsz dolgokat, és akkor tehát nem, nem folyamatosan megy, és dobálja neked a cuccot, hanem azért ezt ki kell érdemelni, <gül> ugye? Vagy így, így csinálták meg, és ez tök jó. Ég szerintem ez jó pofa, Én hogy pofa. végre a társainak van valami értelme, és nem csak az van, hogy nézed, ahogy próbálja lelőni az egyik ai a másikat, és kurvára nem sikerül neki, Egyeként, hanem itt tényleg van valami De hasznans. egyébként ez is megvan, tehát, hogy ja. kurvá, kurvára lő az ai, és nem sikerül neki általánisan, <gül> és az a idegesítő, hogy én így fokozatom kezdtem el, ami már így de lehet, hogy rossz lettnek. Hát az nem, az csak úgy. Csak úgy szabad. Jó, de tehát az nagyon szívás. Tehát főleg az első elején. Ez a, a partraszárós rész. Az, azt hiszem nem nagy spoiler, hogy ez, ez van benne. És hát ott, így... Hát már kínomba röhögtem. Tehát ott nagyon sokat elszórakoztam. Mert bármelyik irányba indulsz el, egy gépágyú leszed. És így hiába mondja ott a, a melletted lévő katona, hogy akkor kell futni, amikor újra töltenek. De basszus, amikor ezt mondja, hogy akkor most induljunk el, akkor is lelőnek. <gül> <gül> lát, hogy ilyen... <gül> Ő lehet, kém volt, nem? Tehát a, a végén megcsináltam valahogy, és nem tudom, hogy hogyan. Tehát hogy szerintem csak szerencsém volt. <gül> De veteránon csináltad meg végül? Veteránon igen, nem vettem Na. vissza a És képzeld el, hogy van olyan a hogy úgy kell fölérned, hogy nem lőnek meg. <gül> és, és tele van ilyen részekkel egyébként, hogy így nagyjából ellövöldözgetsz, és akkor van egy-két ilyen rész, ami szétszopat. Tehát van egy ilyen rész, talán nagy spoiler, mert nem mondok így csak játékmanikákat, hogy hogy kimész egy útra, ilyen ja, baromi nagy lövöldözés van, mindenki lő mindenkit, persze az ellenfél csak téged, és, és vannak benne kutyák, ami hát a videójátékban nem túl jó, hogyha kutyákat kell lőni, mert az több embert érzékenyen érin, de ezeket egy idő után nagyon szívesen lőttem le, mert hogy akkora egy szemetek, és, és ezek azt csinálják, hogy hiába van rohadt sok ember, szána széje, ezek csak rád futnak, és senki nem lövi le őket rajtad kívül. Ezt sem se értettem a kodokban, hogy ez miért van, de mondjuk ez a betűfilmben is megfigyelhető, hogy ott is szinte mindenki csak rád jön, mint a, mint, mint a legyek a légypapírra körülbelül. És ugye, ugye ebbe, a, ebbe a veteránba itt valami rohadt gyorsan le megy a HP, -t. tehát egy rádlőnek kétszer, ezt megkaltál. Ez valami hihetetlen de hát most már nem veszem vissza. Jó, most még jobban megosztod a kedvenet? <gül> már, már lassan, lassan úgyis befejezem a kampányt, hogy itt talán ilyen két-három rész van belőle még aztán. A zombiba belemészél, ami. Belenéztem, hát ott, ott voltak problémák. Igazából a zombi az nem nagy élesztés, egyetlen egy ilyen pálya van benne csak. Nyilván dlc ban majd ez jön még újabb hozzá, mert mindig ezt szokták csinálni, hogy a dlc a zombi mód az mindig kap egy új pályát. Igen. És hát ilyen random emberkékkel meg egyedül próbálkoztam benne. És hát egy idő után nagyon fos volt a net, vagy a szerver, vagy nem tudom, hogy olyan lagok voltak, bele inkább kivéptem franzra. De ott is van ilyen fejlődési rendszer külön a karaktereknek? Igen, igen, ott teljesen külön van. Meg ott olyan karakterek vannak, hogy hát színészek játszik. Ja, azt láttam, igen, hogy a Wingrams az benne van, a nagy darab néger. Igen, a halásoron? A igen, a... Talán. A, azt hiszem abba volt. De nem tudom, mert van egy másik, akivel mindig keverem, és aki az dobba volt. nem mindegy. Há, ez a halásoronos se volt. Na, ez a halásoronos, jól van. Én úgy emlékszem. <coughs> az egyik fószer van benne. Azt hiszem két csaj, meg egy másik faszik ezek közül lehet választani. Meg ezeknek is vannak ilyen perkek, te ez inkább ilyen előre csomagolt. Uh -huh. Tehát van, inkább ilyen szuportos karakter, van, inkább a sebzésre megy. Azt Tehát akkor konkrétan ez nem úgy van megcsinálva, mint a Left hogy mindenki üt mindent, hanem itt tényleg vannak kasztok. Meg, hát meg van az, hogy ilyen. össze kell dolgozni azért. Igen, kiválasztod a karaktered, után, kiválasztod, hogy ez most pontosan mit, mit akar csinálni. Hogy akkor ez inkább szükség. olyan, mint mondjuk a killing floor, hogy mindenkinek megvan a saját szerepe? Hát. Mondjuk fegyvert azt szerintem mindenki ugyanúgy használni, mindenféle, és nincs ott különösebb. Ja, értem. Uh, retorzió, hogyha mást használsz, mint aminek ki van találva mindenki, mindenki. És uh, azt még meg akartam kérdezni, mert ezt, ezt most láttam, hogy ott is vannak külön suplidroppok, -ok, amiből tudsz nyitni mindenféle mm -hmm. dolgot. Van külön zombi, meg van külön múlt is, igen, és azokat igen. csak úgy a zombival játszol, és akkor azt kapod, és kész. Aha. Mondjuk az nem sokat játszottam, tehát nem is tudom, hogy kaptam egyáltalán láblát. Mm -hmm. Le lehet, hogy nem. Meg ugye itt is ugye, ahogy mondtad, hogy vannak feladatok. Igen. Hát nem, nem most mondtad, csak beszélgetünk. Csak beszélgetünk igen, hogy a zombiba is vannak. És hogy hát eddig is volt, voltak ilyen feladatok, és most tök vicces volt, hogy most úgy nyilatkoztak a, a készítője a játéknak, hogy, hogy hú, hát nem akarják, hogy a zombi módba az legyen, hogy majd tudod nézegetni kell a netről, hogy hogy lehet ezt megcsinálni, hanem, hanem megcsinálják rendesen. Na, ez annyi volt konkrétan, hogy kiírja a játék neked, hogy mi a következő lépcső fog, mit kell csinálni. <laughs> Tehát ugyanaz egyébként a zombi volt, mint korábbi játékokban. Tehát az ugyanúgy ilyen feladatot kell csinálni és keresgélni. Csak most már kiírja a játékot, hogy kell csinálni. Ó, köszönöm szépen. Tényleg. Azt hiszem úgy oldják meg, hogy majd valami már erre jelölik a dolgokat, mint ne, más játékokban. Csak így kiírja, hogy akkor most ezt kell csinálni. Meg ilyen kis pitogram van. Hogy mit tűn, ha egy ajtót kell kinyitni, akkor ott még egy ajtónak a képe ott van. Hogy ja, igen, igen. igen. Próbál rávezetni. Az, aki nem tud olvasni, az is vágja, hogy mi a helyzet fiatalabb generációnak. Igen, mert úgyis azok vették meg a tíz évesek, igen. Élesek, igen. igen a 18 pluszos játékot. Egyébként ez a zombi mondos tényleg nagyon horror lett. Már maga a képernyői is egy annyira gusztustalan náci zombit ábrázol, hogy ez valami hihetetlen. De azt mondták, hogy ez durva lesz, hogy ezt horrorosra veszik nagyon. Ja, mondjuk maga a játék mellett annyira nem az? Bár azért hát van egy ilyen kis eleje, ott azért elég horroros, amikor egyedül kell máskálni. De ugye eleve a kóp az elveszi a horrornak az élét. Igen, igen. Eléggé. De az elején még egyedül kell mászkálni, az mondjuk egész egész vicces. Jó ja, ilyen tréningszerűen szerűen így a tutoriába, vagy. vagy. E, igen. Igen, van egy ilyen kis. És akkor csak utána kapod meg a menüt, szert. és utána mehetsz több emberrel. Ú, azt hiszem, nem tudom lehet, hogy ez a menü után volt, tehát a kiválasztod, és akkor mindenki egyedül indul, és utána találkoztok valahol, de ja, van. Ja, hogy hiszem, ez magában a játékban van beépítve. Ah, értem. Az mondjuk jó pofa. Ja. De mondjuk maga ez az egész. a kodoknál, ez, ez valami agy rém, hogy úgy van megcsinálva, hogy külön lehet telepíteni a kampányt, meg külön lehet telepíteni a multit. Ez mondjuk annyiból jó, hogy ha te kiátszottad a kampányt, nyilván nem kell, hogy az ott több 10 gigabytehoz foglaljon a gépen, mert letölle aztán utál Tehát Ha valaki ennyi a kampány és a legtöbb embernek ennyi, akkor az tök jó. Csak hogy az előző kódban ezt meg tudták oldani úgy, hogy egyetlen egy kliensed van. És azon belül a kampány az egy DLC, és ez egy tök jó megoldás volt. Hogy, hogy eleve eleve nem kell másik klienst elindítanod ahhoz, hogy, hogy játszál a multi helyett a, a zombival, vagy valamivel. És itt az annyira idegesít, ez annyira idegesítő, hogy ez itt ugyanígy szét van szzeparálva, tehát ha játszol a kampányal, utána multizni akarsz, akkor az történik, hogy rákattintasz a. a az egy játékos játékban, hogy te akkor multizni, akkor kilép a játék teljesen, és elindítja egy külön a, a multid, de tök vicces, hogy még ott a, a Steambe fel is ugrik egy ilyen kis szírszar, hogy akkor, most ezzel a kapcsolóval indítja el a játékot, és akkor azt még le kell okézni, hogy igen. Tehát ilyen olyan kényelmetlen az egész az olyan hihetetlen. Igen. Mm. És amúgy, és ahogy néztem, erre a Steam se készült fel, mert konkrétan megnézem a játéknak az adatlapját, és ott van 30 achievement, mind a single playerből, mm. és hogyha én meg akarom nézni, hogy a multiban miket kell csinálni, vagy ki mit ért el, akkor konkrétan rá kell keresnem a barátomra, ott rá kell mennem a multira, amit amúgy a hiába észve nem fogja kidobni, mm. és ott dobja meg a statisztikákat, szóval ez egy, ez egy nagyon hülyén van megoldva, egyéből hát az a pozitívum, hogy mind a kettőből esnek kártyák. Hát igen, mert egy, egy játék, ugye? Lényegében. Igen. A kettő, viszont így két, két, két indítható. Jó, működjük, hogy szerintem a singult én kitolom, teljesen minden a utána, hogy azt letörlöm. Tehát, hogy, hogy én azzal már nem fog játszani. Én is ugyanezt csak az a ek minusz, tehát, az. Ja, igen, kell. tehát, hogy, hogy, hogy én azt, azt megcsinálom, és akkor utána megmultizom. Csak az a baj, hogy már közben is multizni kell, pedig nem akartam, Lesz. mert itt is van ez a minden nap bejelenkezel, kapsz extrát. Ó, négy óránként bizony. kapsz extrát. Három? Akkor, három? Vagy négy? Négy, én azt hiszem, négy. És van akkor egy hozzá. Igen. Ez és... mondjuk tök érdekes, hogy van egy ilyen, egy ilyen közösségi tér, ahol mindenki mászkálhat, és hát olyan kicsit, mint egy MMO. Igen, és, és el... az jól néz ki. az jó pufa, az, az jó működik. Meg, meg ott vannak működik. ilyen titkok is, amiket meg lehet szerezni, a labdákat, meg így lövöldözve a lőtéren, egy V-egyezni, meg ilyenek. Jaj, jaj, szóval jó pufa. Meg föl lehet mászni egy ilyen toronyba, és ott ki lehet próbálni a kéztriikeket. Jaj, mindegyiket. Aha, hát így tud gyakorolgatni. Aha, igen. Még, még mit tud? Az, az mondjuk tetszik, csak az egész tényleg annyira, maga a menürendszer is ilyen szörnyű, tehát hogy ilyen hülye helyeken vannak dolgok, tehát például tök jól néz ki ez a hogy ládat ki tudsz nyitni, tudod, hogy így ledobja le le, a, a kis izényet, és akkor az égből lepottyan egy láda, és ez kurva jól néz ki meg minden, de amiket kapsz konkrétan, azokat alig találod meg. Tehát nem jelzi sehol a játék, hogy te most mit kaptál mihez, hogyha kijön a kis kártya, hogy ott, ott a kártya, és akkor el tudsz kattintani, hogy Megnézd, az a kattintásnak sincs semmi értelme, nem csinál semmit. Tehát nem tudod azt, hogy kaptál -e egy fegyverhez egy jó kis kint, és akkor megnézted, és akkor equip. Tehát ez ilyen alap dolog lenne, és annyira el van dugva minden. Hát én konkrétan nézegettem, és láttam, hogy mindenkinek szinte volt a ládájában ilyen grip, ami ugyanúgy nézett ki az összes, csak oda volt írva, hogy milyen típus. És akkor nézegettem, hogy az mégis most mi, ez egy, ez egy attachment specialitás, vagy mi. Beírtam a keresőbe, és láttam, hogy másodnak is volt problémája, de aztán kiderült, hogy az végül a kis pisztolynak, a fogantyúja. a fogantyúja, és azt tudod állítani. De ez nincs sehol a játékba belerakva, hogy ezt mégis tud, hogy mi az isten. Ja, ja, meg megtalálni is van kúrva nehéz. Mondjuk van egy Collections menüpont, ahol így írja, hogy miket kaptál már meg, amik unokkolva vannak. De hogy azt rá is a fegyverre, tehát az ilyen... Igen. Oh. És akkor, az de az mondjuk azt tetszett, hogy a Collections, hogyha megvan mindegyik, akkor kapsz valami speckócuccot. Tehát, hogy, hogy itt is vannak már, mint az, mint az MMO-kban, amikor összegyűjtesz egy szettet, és akkor kapsz valami bónuszt a végén. Ja. De mondjuk nagyon random, mert ládákat azt nem ad olyan könnyen a játék. Tehát vannak ilyen különböző hát kontraktoknak hívják talán itt is, mint más játékokban. Hát ilyen kis szerződés, hogy te ez a közösségi téma oldalon mész egy helyes kislányhoz, és akkor beszélsz vele, és ad neked ilyen. Vajászt nem a csaj. Vajaz, nem a csaj az egyiket a csávó adja, az, az egyiket pontokat ad, napi meg hmm. heti meg ilyenek. Igen, igen. És a másik meg a kontraktok, azokat pénzért igen, veszed, de azok most nem tudom melyik, Nem tudom melyik melyik. A, a csaj a, kontrakt, agyap, a csaj a, a kontraktot. Jó, mondtam igen. Igen. igen. És ott olyan, olyan dolgok vannak, hogy ilyen nagy rém, tehát hogy 40 perc alatt csinálj 130 kg TDM-be. De mondjuk abban az a jó, hogy szerencsére csak az ingém idő számít. Tehát, hogy konkrétan hát, a időd Hát, de az is egy. De, de most szupidroppot könnyebben is tudsz számszerezni, mert én ennek már utána néztem, mert már nem bírtam magamban, már tökem tele volt az egész és mondom, meg akarom nézni, hogy mégis mi az Isten van. És hogyha ott vagy a, a közösségi téren, és mások nyitnak ládát, uh -huh. akkor ha, me, ha nézed, hogy ők nyitnak, akkor minden ötödik után random kaphatsz vagy ládát, vagy XP-t, vagy social XP-t, és hogyha te olyan helyen nyitod ki a ládádat, ahol, a több, ahol vannak körülötted jó páran, akkor te kapsz azért social XP-t. Hmm, ez érdekes. De ez nem csak az elején van, mert hogy ebben a, ebbe a közösségi térben néha mutat ilyen feladatokat, hogy oh, mit tudom én, nyis ki egy ládát, és akkor tudod ezt ja, keresztipálva. Igen, azok igen, azokat egyszer csak megcsinálni, de konkrétan ezt akárhányszor belépsz, hogyha például az előbb láttam egy streamet, és ott a csávó csak ezt csinálta, hogy futkozott körbe-körbe, és ládákat nézett, és esett neki valami négy-öt láda körülbelül 5 perc alatt, vagy 10 wow. perc alatt. Nem is de ugye az. ezek nem ilyen rr, -ok, mert ugye van. szupli jó. De abból is esetnyű, no, hogy igen, persze. Be. Ja. De mondom, ez, ez az egész rendszer, meg ez az egész questelgetős, kontaktoros rendszer annyira bugosra adásul. Tehát volt egy játék közben, kiírta a játék végén, hogy kaptál ládát. Ó, mondom, de jó, van ládám. Nézem, hogy akkor kinyitom. De hogy nincs. Tehát, hogy azt mondja, a játék, hogy van, és úgy megnézem, és nincs. Tehát... Most akkor már rá, hogy akkor most adtál, el, nem. Tehát ilyen olasz dolgok nem működnek. Vagy, vagy amikor megcsináltál egy ilyen. Volt egy ilyen nyiskél nyis ládát, tehát ennyi volt. És akkor letettem, kiítottam, és nem adta meg a izét a kis achimentet, vagy mi a faszt. Lehet, hogy ez a szerverekkel ilyen, valami probléma. Nem tudom, de egy hú, agyrém az egész. Meg az egész menő rendszer, mondom, ilyen szörnyű. Tehát néha enter-t kell nyomni, néha space néha isképet kell nyomni, hogy tovább haladj, és akkor ezt így váltogatja. Most előteszem egyébként, hogy a, a, a kampányban van a legidegesítőbb quick time-e valaha. Az összeset, tehát elsőre nem lehet megcsinálni. Mert két dologra kell figyelned, az egyik, hogy az, az egeret húzd be egy körbe valamilyen irányból, már az is idő, hogy azt így behúzd, az a normálisan, és utána egy random gombot kell megnyitni, tehát nem, nem mindig ugyanazt és hát néha az egéren, egeren kell nyomni fegyverváltó gombot, vagy akármit. Még én arra állítottam bele, ez volt a probléma, és az azzal, azzal össze nem tudom, de, de olyan gyorsan kell ezt csinálni, hogy az első név iddig megdögg amikor nem vagy rá felkészül, hogy most én egy ilyen quick time event. És ilyenkor áld az Istent, hogy a veterán nehézség nem arról hogy ha egyszer meghalsz, kezded újra az elejét. <laughs> Igen. A quick time event. Amúgy ilyesmi quick time event volt a a Shadow of Mordorba is, meg a Shadow of Warba is, amikor már majdnem meghaltál, akkor volt egy ilyen utolsó esélyed, és be kellett húzni ott is Jó, de az, az, az több egeret. időt volt rá. Hát, ott és. is mindig rohadtul a végén. Meg, meg ott, ott csak már. az volt, hogy behúztad az egeret, és azt hiszem, ott nem is kellett nyomni semmi gombot. De, de kellett. De mindig ugyanazt, nem? Hát nem tudom, de nekem még így is problémás volt, mert konkrétan nem mindig ugyanott jelent meg a képernyőn a kör, és nem Aha. mindig ugyanonnan kellett behúzni. Ja. És volt, amikor tök messziről kellett, valamikor meg több közelről, szóval változott. Viszont ott sokkal több idő volt rá, mint itt. Itt valahogy nem lőtték be mm -hmm. teljesen az arányt. Te akkor konkrétan ez a, ez a meghalsz és próbálod újra, és akkor tovább útsz, meg ja. ilyen egy ilyen megnézet, hogy mit kell csinálni, meghalsz, próbálod újra. Jó, mondjuk a gombot mindig random adja. Tehát, egyszer. A quick time -e akkor utána... De legalább már tudod, hogy lesz quick-templem, mert aztán. Ja, igen, fel vagy készülve, de igen. De a gyors, kampány gondolom nem lehet kóban Azt asszem nem. Ah, pedig de jó. Egyébként lenne. adná magát, mert csapatba ész, meg mindent. Tehát az egész arról szól, hogy itt többen együtt vonultak, és akkor milyen klasszabb. Igen. A karakterek és egészen jók egyébként, ha már ilyen ha kampány szóba került. Meg ami nekem nagyon tetszik, hogy a kampányban az arc azok valami brutálisan jó, meg vannak csinálva. Tehát én, én nem tudom, gondolom, egy külön stúdiót állítottak erre, hogy akkor ez klappoljon faszából mindenhol. Biztos. Egyszerűen annyi, annyira jól néznek ki ezek a közeli beszélgetős jelenetek, köszönhetetlen. Azt hiszem, azt az ízét csinált az a magyar banda. az a digitál valami, nem tudom, a nevük most pontosan. Ja, magyarok ebben nagyon jók. Meg az átvezető videókban is. Kurva jól néz ki. Igen. Na, az átvezetőket Veszélyes. csinálták ők. Na, ügyeséget. Digital Pictures? Vagy, vagy mi a nevük? Nem tudom pontosan. És egyébként nem is értem, hogy minek átvezető videó, mert amúgy marha jól néznek ki azok a beszélgetések is, amik nem az átvezető videóban mennek, hanem hanem látszik, hogy a játék engine-jével készült. Tehát mozgatod az egeret, minden. Nem hitted az volna, is. hogy valaha ezt mondod egy kodnál, nem? Azok is jól néznek ki. Ja, hát, úgyhogy valaki azt mondja a kodra, hogy ronda. És még optimalizált van. is basszus. Tehát az én ősküllet gépben is úgy szakít médium hájon, hogy hihetetlen. Ha majd meglátjuk. Itt azért lesznek gondok, hogy a szerverek azok döglődnek. Haj hát jó, de hát a A nem tehet, tehát az nem a gép, meg az optimalizáció Ez végül is. Tehát, hogyha a akadok és de maga a játék, tehát a bétánál se dobott semmi FPS szinte. Végig ilyen 50-60 FPS környékén voltam full HD-ben. Bár ahogy néztem, hogy Néha, néha megröccent akkoriban ilyen hájon, úgyhogy lehet, hogy lejjebb fogom venni, meg lehet, hogy marad a 7-20p. Uh -huh. Na mindegy, majd meglátjuk. Minél több FPS, annál több kill. Én ezt nem. így tanultam. Múltibázom. nem már. Én mondjuk felvettem a grafikát, Fóra, lehet, nem volna mert néha. Igen, kicsit vedd lejjebb, mert akkor nem lesz olyan tiszta a kép, és akkor könnyebben kidobja a, a háttér az ellenfeleket. Nagyon hát, nem, mert minden ilyen olyan mosott az egész. Minél egy egyszerű. Na nagyon uh, ki belőle a katona. Hm. Szóval akkor nem bántad meg végül. Hát. Ne idegesíts, ennél szarokkodókkal játszottál és tetszett. Az... Hát hihetetlen. <gül> Jó, hát még szokni kell, mert bénom De most ne az nekem, baj, hogy... nekem már azt tetszik, hogy nem futkozol a falon, meg ilyen hülyeségek. Tehát az a, a baj, hogy a mostanában, a hány... mostanában jelent meg ugye a Destiny 2 is, és a két játék között, tehát az, a, a Call of duty nak az egész menürendszere, meg maga az, hogy fél éveket töltöget, meg hogy hol tudod állítani a karakteredet, hol, nem, szinte sehol. Ahhoz képest a Destiny, hogy így bárhol, bármikor megnyomsz egy f és tudod pakolászni a dolgokat, meg kiléz, belépsz, és az viszonylag ilyen börtülékeny, tehát ez ilyen égés föld a kettőnek az, egész, az egészre. Úgy látszik, hogy a Call az már valami marha régi motorra van építve. Hát én nem tudom, én néztem a Destiny 2-nek a, a menüjét, és hogy mindent látok, hogy hol van, de ahogy az kinéz, meg ez a, ez a konzorosított, hogy lenyomba kell tartani, Aha. meg konkrétan az az inventori rendszer, hogy rá kell minden, mindenhol, és ott kidobja mellé, meg ilyenek, attól én hányok. Tehát az most az egyeset tetszett. nem de működik. Tehát, hogy átlátható, könnyen kezelhető, nyilván, hogy konzolokra lett optimizálva, PC még jobban kezelhető. De mondjuk néhány játéknál az volt idegesítő, hogy annyira optimalizálták konzolra, hogy amikor jött egy pc por akkor ott elfelejtették, hogy itt esetleg vannak billentyűk, és van. esetleg tudnál keresni dolgokra rá. Ez mondjuk a Division-nél volt az, hogy így ott olyan kaotikusa az inventory rendszerben, hogy Mert ugye, ilyesmire nem gondoltak, hogy esetleg, ha mit tudom, én beírod valaminek a nevét, akkor azt kidobja. Hát, hát az nem szóval szóval ez nem szokott előfordulni. Igen, igen, az sehol. sehol. Ja. Nem, nem egy rossz, nem egy rossz játék, mondom, még szokni kell a multit, meg a szerverek is. Tehát azért, ja, meg olyan van benne, hogy rakétavető lehet nálad. És volt is olyan külletés, hogy ő él azzal sokat. És ha a lábától két méterre lövöd, vagy egy fél méterre lövöd, akkor nem hal meg. Viszont ha a fél méterre lövöd, akkor te lesz. <hállt> <hállt> nem tudom, hogy ölőtték be ez a rakétavetőt, de már tiszta ideg voltam tőle. Meg hát azért, tehát ami, ami a régi kodokban nem működött normálisan, a hitbox néha ilyen, ilyen, ilyen x-aktákat generál, hogy egy fegyverrel löven ott van előttem, és így hát nem találom el, hogy én nem tudom, mi történik. Mondjuk ez valószínűleg a lag, meg a, a szerver problémák. Volt, amikor tényleg lépni, mert kiírta, hogy hát borzsra megfeküdtek a szerverek. Úgyhogy én nem tudom, az Activision nem számított rá, hogy megbeszik a kódjukat. <gül> vagy, milyen, milyen okay. Az az érdekes, hogy minden Activision meg Blizzard játéknál ez van, Nem? Tehát, hogy egyszerűen kijön valami és meghallnak a szerverek, és mindig előtte mondják, fogadkoznak, hogy na most nagyon fölkészülünk a WoW kiegészítőknél, a Diablo 3-nál, a Diablo 3 kiegészítőnél, az új kódnál mindig, és mindig van valami gebaszt. De az a vicces, hogy a bétát is letöltötték egy csomóan, és ott meg nem volt semmi ilyen Igen. És akkor most kijön a teljes játék, amiért sokan fizettek pénzeket, sokat, és, tehát nyilván kevesebben játszanak, mint amennyit a B tával tolták, mert azt meg bárki ingyen kipróbálhatta. Hát ebben nem vagyok biztos, Szerintem. tehát a kodot ezt nagyon durván veszik, úgyhogy nem tudom. Mint a cukrot. Vigyom is nézni. Nem tudom, hogy a beta írja ez a csoda oldal. Hmm. Az új még nincs is rajta. Most a Steam charts nézem. Lehet, hogy el kell tenni egy-két hétnek, amíg beviszik az adatokat, vagy, vagy úgy vannak vele, hogy most az első nap minek rakják ki. Uh, furi. Na mindegy. Na mindegy, majd kiderül nem sokára. Nézem, a Steam-en is álltad van valami adat rája de úgyhogy én, én már nagyon várom. Tehát én, én, én néztem teszteket, de abba is csak így beletekertem, mert a pontszámra voltam kíváncsi, mert Most nem azt írja, 50, 53 ezer ember játszik a kb. Az nem rossz. De hát nagyon-nagyon soknak se számít, hogyha. Hát lehet majd szépen lassan, meg majd lesz valami kicsit akcióban, nem tudom, 5%-kal olcsóban, meg ilyenek. Ja, meg hát a csíterekkel azzal foglalkozni kell, néhány... néha vannak olyan játékok, hogy jó, oké. Nem túl hihető, mint a csávó művel. <gül> Meg ilyen falon keresztül lekövet valaki. Az, az én általános sajnos. És azért ezek nagyon be tudnak tenni egy játéknak. Igen. Remélem majd ezt minél hamarabb kigyomlálják. És az a baj a kódba, ugye már beszéltünk, hogy már a bétába tele volt ugye Ez a játék a régi motor miatt, tehát szerintem a csíteket át csak kell írni, csak Átírnak benne egy ID-t, hogy akkor ez most a dv 2 Igen. Lehet, hogy egy-két sort a DLL-ben meg, és akkor már működik. Yeah. Na mindegy, reméljük ki az egész. Az összeset majd kidobják bannolva meg minden. Ja, úgyhogy várjuk a mik mikirek a játékát. Meg... Ó, igen, nagyon várjuk. Én várom a DLC-ket. Azt, Azt is fogom Ha, ha már várni. ezt az izét vettem meg. Megjön a játék, aztán megveszem én is a Season pass aztán, aztán majd toljuk. El lehet majd csapat. Engem még a izés érdekel most. A Battlefront 2. Uh. Annak is kipróbáltam a bétáját. Komolyan nekem nem szabad ilyet csinálni. Nem, nem, nem szabad kipróbálni a bétákt. A Destiny 2-nek a beta is kipróbáltad, nem? Igen, és az nem tetszett. Passz, szef, meg És, is és egyébként még nem bántam meg, mert szerintem jobb lett, mint a béta. Csak az a baj, hogy lehet, érték. hogy majd ahhoz is jön 6 DLC, aztán majd úgy állszott, mint, mint én a Borderlands 2-nél, hogy megvettem a Game of the aztán még jött 6 DLC, meg egy második -iz -iz season pass, meg ilyenek, aztán mondtam, hogy tudjátok mit, akkor kapjátok be. Jó, hogy a Destiny 2-nél a Tutti egy season pass. Csak nehogy két season pass legyen. Mert... Én a kódnál is félek, ja, hogy kitalálják, ja. hogy, hogy most jön 4 DLC-ben, van aha. izéve, a hatök jó, és akkor majd utána jön megint 4, amit meg kell venned, és akkor... Uh, Tényleg, amik. egyébként, ha már szóba került, a Battlefront 2 körül is hozom most a hírt, hogy a panaszkodásoknak hála átrendezik kicsit a láda rendszert, mert ugye eléggé ilyen pay to hajazott a Battlefront 2 láda nyitogatós rendszere még a, a bétában, és hát nem tudom, hogy mennyire lesz jó, amit csinálnak. Hát szerintem ez, amit most kitaláltak, ez jobb, mint amit eredetileg akartak. Jobb, de szerintem ugyanúgy... De ez mindig nem az igazi. Nem, igen, tehát ugyanúgy az fog jól haladni, aki fizet bele. Mert ugye most az lesz itt a változás, hogy ládákból nem lehet nyitni ilyen kicsit keményebb cuccokat, tehát ilyen ritkább cuccokat. Egyáltalán nem nyithatsz ilyen, ilyen ládákból, amit pénzért meg tudsz venni, hanem mindent le kell craftolni. Most és szinthez is van kötve. Igen, és szinthez is van kötve, hogy mit tudsz kraftolni. Viszont játékokban ezt a kraftolást úgy csinálják meg, hogy a nagyon ritka cuccokat csak nagyon-nagyon sok jóból tudod kraftolni. Tehát itt az lesz, hogy akkor nem csak annak nem lesz ilyen, aki, aki nem fizet, hanem senkinek egy jó darabig. <gül> És aki meg fizet, annak meg nyilván több lesz a gyersanyaga, mert a, a ládákból kapja a cuccot bőven. Tehát, hogy ez ilyen jó, lehet, hogy ő lesz megcsinálva, akkor szintenként is kapsz ilyen nyersanyagot, és akkor már azt mondom, hogy ha ezt jól belövik, akkor ez működhet. De hogy itt ilyen... De most átesnek a ló másik oldalára, hogy most azt se kapja meg, aki, aki senki. Tehát annyira lassú lesz a játékból a fejlődés, ha ez szarul be, hogy az valami elképeszt. Akkor meg már lesz a játék, hogyha nem ad, ad forintosan a cuccokat. Szerintem ez még nem a végze, végze, vége. Mit akartam mondani? Végső rendszer lesz. Aha. Hanem hát lehet, hogy még megjön, és utána is bele fognak ebben nyúlni. Majd meglátják, mondjuk, hogy hogyan működik. Az mondjuk mindenképp pozitív, hogy a visszajelzések alapján azért látták, hogy ez így nem oké, és azt mondták, hogy akkor valamit tenni kell. Azt nem értem, hogy erre miért nem jöttek rá alapból. Hát mert szeretik a pénzt. Tehát én azt értem, és az emberek megveszik ezeket a ládákat. De azt gondolhatták, hogy az, az visszajelzéságot fog kiváltani, hogyha egy ládába beraksz egy OP szart, amit csak abból nyithatsz, vagy... Konkrétan nem is az, hogy egy ládába teszik, hanem azt megbehetett pénzért, és egyes szintől már használhatod. Tehát én szerintem már előjele volna annyi, hogyha mindent hagynak a régiben, csak annyi színkorláthoz van kötve uh -huh. azonnak a használata. Nem kell ezt a kraftolásos dolgot beletenni, vagy beletehetik volna, mint mondjuk második lehetőség. Uh -huh. Hát nem tudom. Én még azt mondom, hogy ez, ha jól lövik be, akkor még jó is lehette, hogyha nagyon elcseszik, és tényleg drágán lehet csak cuccokat kraftolni, akkor akkor csak szivottják a népet. Mondjuk, ez mondjuk pozitív, ha... hogy, hogy itt nem lesz DLC. Igen, jó, ezt akartam mondani. Tehát, hogyha, ha ez kell ahhoz, hogy ne legyen Season Pass és DLC, és mindent ingyen kapjanak meg a játékosok, akkor szerintem nagy nehezen, de le lehet nyelni a béket. Jó, de mondjuk általában a játékokban ilyen kozmetikai cuccokat szoktak betenni. Mondjuk itt nem sok mindent tudnak csinálni, mert vannak olyan játékmódok, ahol rohamosztagosokkal kell lenni, meg droidokkal, és azért ez a kettő elég kis mozgásteret. Hogyha. Meg ezek már eleve menők. Tehát egy... Egy, egy, egy, egy, de egy néz, rohamosztagost róz... miért akarsz általatni? Egy rózsaszín? Egy rózsaszín ki ne, Kifelvállalja? Nem, nem ki rossz. Rossz. Kifelvállalja, hogy ne, ő rózsaszín a Érted? Meg nem tudom, például nekem... Isten, de szörnyű lenne. Nekem ebből a Star játékban például már az imótok se férnek bele. Tehát volt egy-két olyan imót az előzőben is nézegettem, hogy egyszerűen így, így néztem, és nekem égett az arcom, hát, hogy ezt valaki programozta. Azok után, hogy megjelent Star Wars kinek játék, ahol táncolni kell. Jó, de azt nem ugyanezek utánnál... csinálták, tehát érted. Nem, de most a Star Wars univerzum elbírja bőven az imótokat, ahhoz képest, ami ott volt. Az szörny, jó? Mondjuk, ha így akkor a Star Wars mindent elbír. Tehát el lehet adni. Jó, én kíváncsi vagyok rá, majd te beszámolsz volna, mert De. ugye úgyis megveszed, mert miért De ez és Ez 17. Kény. Mondjuk az a jó, hogy ehhez ja, már ja. tényleg nem kell season pass-szel számolod. Ja, ja. Viszont azt nézegettem, hogy drága mindenhol. Tehát én így nézegetni szoktam, hogy hol megvenni ezt a cuccot. Drágább, mint 60 és euró. Hát jelenleg? Hát jó, most egy 60 eurós játék az... Jó, csak azt mondom, hogy mindig annyiban jelennek, mint mostanában. Annyiban, annyiban. Hát most nézem, nézem hogy. Ez, hogy... Te például én. mondjuk a, a kod is ugye most 60 euró en tehát most csak ehhez viszonyítok. Jaj, de hát azért különböző boltokban, tudod. Mindenhol vannak ilyen akciók. Én ugye Green Man Gaming-en szoktam mostanában venni új játékokat. Jó, hogy szokott alak. lenni ilyen 10-15-20%-os ilyen kódok. Uh -huh. Uh -huh. És uh, meg ott meg a fontban is, De erre majd még rátérünk később, igen. Meg ott ugye fontban van a cucc. Úgyhogy az is, az is jó. Mi Origin biztos drága. Tehát ott szokott lenni a legdrágám. Ja, amúgy egy egyébként tök hülyék, tehát nem is értem, hogy ezt miért, miért csinálják így a dolgokat. Le kell a technikai szünet Ó, micsoda csak meglepeti. Akkor most én tartom a frontot? Nem, csak a... Nem mindegy, csak nem fog belepötyögni több nem érnek rám többet. Közben nézegettem, hogy ez a Battlefront mennyibe kerül, de hát... Szerintem jobb, ha nem is. látod. Addig jó a szívednek, amíg nem látod. Hát az a baj, hogy igen, én láttam. Jézus Isten, <gül> is van ilyen izé, Elite Trooper Deluxe Edition Multimega megmondom, abban csak vagy. ilyen imótok, meg ilyen hülyeségek vannak. Hát gondolom én, hogy... hát vagy kapsz egy csomó ilyen... Meg rózsaszív, Játékbeli píszt. Igen, 60 euró az originál. De ugye ez boltonként változik, tehát hogy mondtam, hogy egy csomó akciószakot lenni itt-ott, meg, meg Magyarországon is az van, hogy egy 60 eurós cím azért nem egy egyben átvált a Euróba, és akkor az a forintberi izé, hanem, hanem ott van egy, kis, van egy kis mozgástér például. Most nem akarok reklámozni egy boltot se. De, de egyet megérzem, igen. Nem mondom ki a nevét, csak hogy mennyibe kerül a cucc. Ja, csak a következő híre gondoltam, hogy a, a egy boltot lehet. Ja, azt majd. majd, igen, azt majd. Én a PC-s verziót nézem. Jó, mondjuk a kolozsüt is itt elég egész drága. Tehát itt ilyen 16. Mondjuk adnak hozzá az ajándékot. Az kevesebb mint 60 euró. Mondjuk adnak hozzá ajándékot. Mert ugye a 60 euró is. az most olyan 18.000-18.500 mm -hmm. körül lehet. Igen, igen. Hát mindenképp 60 euró alatt tárulják itt Magyarországon szerencsére a boltok, a játékokat. Ami jó. Igen. Hát azt a Battlefront is ilyen szinten lesz, vagy lehet, hogy ez kicsit drágább. Mondjuk az ilyen játékok azok néha drágábbak szoktak lenni. Ja. Főleg, hogyha meg még Star Wars is, úgyhogy jajcsúgaj. Szintén a PC-s verziót nézem, ez is ilyen, hát pár száz forinttal drágább, ilyen 17 körül van. Ja. Igen, pár száz forint, úgyhogy annyira nem... Akkor nem, nem, nem, nem előszösi. Ja. De hát drágek az illatot, a 17.000 forint azért az már nem kevés. Hát most már elértünk oda, hogy lassan már nincs az, mint régen a konzol VS PC vitatkozásban, hogy a PC-s játékok mennyivel olcsóbban jönnek ki újonnan, és a konzolosok mennyit ráfizetnek, mert konkrétan most már lassan a PC-s is annyit fizetnek rá. Igen, most pont a Battlefront eseté most az van előttem, az Xbox One verzió kerül 18.800 forint körül, és a PC-s meg 2000-rel olcsóbb csak. Tehát régen, régen ez ilyen 5-6-7 forintos difi volt, ja, jaj, ahogy simán. én emlékszem. Ja. Na hát mindegy, mind mindegy mind. ez van. Ja, durva. Hát Bándülöket kell nézni, és akkor onnan kell olyan szerezni. Ja, nem... ja igen, ha micsoda, átkötés. Na és ez már a harmadik volt körülbelül. Na. Szóval... Most ez az új bandül. Ú, de most bandul. nézem, hogy dupla átkötés van. Ú, dupla? azt a minneséget. Mert utána következőre tenni. is átkötöttem úgy, hogy nem is gondoltam de. be. Achievement csív, Hát ez nagyon durva. Ja. Melyikre kötsz át most? Na, legyen ez a Bundle De Szóval most ez úgyis egy rövid hír lesz, mert a Bundle Starsnak megváltozott a neve, fanatikál Igen. lett, és amúgy ennyi. Tehát, hogy ők konkrétan annyit csináltak, mintha a Sony TV-t adidaszra, és ennyi. Tehát minden maradt a régiben. Még az egész felépítése is csont ugyanúgy néz ki. Ugyanúgy vannak bandulók mint régebben, meg ilyen Star Deal, meg ilyesmi, csak máshogy hívják, és ennyi. Igen. A oldalfelépítésre sem sokat változott, tehát kb. kicserélték a logót, egy kicsit a fejléc változott. Igen, és ennyi. Kicsit tutív lett, de amúgy, amúgy tényleg semmi más nem, nem változott. Jó, mondjuk gondolom, mert kaptak valami támogatói igénzt aztán, hogy így egy kicsit bele kellett turkálni. De amúgy az jó, hogy az akciók ugye, megmaradtak, és most is ilyen nagyon durva csomagok vannak itt pár eurósért, pár eurós árci hogy úgyhogy érdemes ránézni gyakran. Hát az nem változott. Alien Isolation Collectors, 80 százalékkal beértékelve be most ez is, hát, szóval. Mondjuk ez jó, hogyha az ember képes várni egy-két évet egy, egy megjelenés után, vagy akár mondjuk fél évet, évet ak akkor itt már nagyon olcsón be lehet szerezni azokat a játékokat, akár már az ilyen Game of the Year együtt. És akkor nem kell semmi DLC-ről lemondani. Ja, ja, hát csak azért az idő. Hát, be, hát kompromisszum, tehát valamit valamiért. Tehát most vagy megveszi az ember DLC nélkül 16 ezerért, mint amit most beszéltünk, vagy vár egy-két évet, és akkor olcsóban. De mondjuk ez például a kódnál nem fog fennállni, mert a kód az a büdös élben nem fog lemenni annyira, hogy, hogy úgy már megérje, mert úgy meg már játsszal nem fog vele senki. Hát igen. De még a kódokat nem is szokták nagyon leakciózni. Nem, azt mondom. Tehát, hogy most is a a kód első, kéz, kéz, a 20 euró. Tehát kéz, kéz, kéz, kéz, a gosztot, igen. A goszt az volt 5 euró is. Meg, meg 4. De hát az a kutyának se kell még annyira. Érted a kutyának Kutya se. Ma nagyon durva vagyok. Ja, nagyon durván talag. Lehet, hogy ezt hozza ki az, hogy a kódra vágyom, már nem tudom, egy-két egy hónapja ja, és, egy és, egy és egy még mindig semmi. És akkor megkapod, akkor milyen szar lesz majd, amikor. ez, és ez az, és tényleg ez az egész. Ennyi. Ezt vártam, mennyi, ideje? Megkapom, Én utána három 4 óra még letöltöm, aztán utána majd megnézzük. Ja, jó. Na jó, akkor né nézzük a következő bandbunt. Igen, Mehetünk a következőre szerintem. Na, ez a Humble band most egyébként érdekes, mert régóta nem volt olyan, hogy az egy dolláros csomag az, ami szerintem a legjobb. Vagy Igen. Igen. Engem, engem körülbelül az érdekel, ami benne van. Bár mondjuk ez a Waysland 2 se rossz, ami a legutolsóban van. Ez a nagyon fallout dolog. Az nekem szimpatikus, de úgy vagyok vele, hogy nem veszem meg semeiket sem, mert megvárom, hogy jövő héten, vagyis ezeket két nap múlva mit fognak beledobni a középsőbe. Igen, ez a vésztem, te ez érdekesnek tűnik, mert mondjuk ez nekem nagyon a tehát ez az izometrikus nézetű RPG kalandjáték. Ne, ez XCOM, azt meg szereted. Cuc. hát annyira nem. Nagyon hát az xcom szereted. szeretted. Hát szerettem, de kb. az az egyetlen idénkörökre osztott játék, amit így pedig én még azt hittem, hogy ez jobban is bejönne neked, mert nem tudom, például nekem ez a, ez a, ez a fajta világ, ez a fallout dolog, ez, ez sokkal jobban tetszik, mint ez az ultra űrlények elleni küzdelem. Uh -huh. Á, legalábbis nekem. Hát nem tudom. És amúgy a kettes pakban is például rohadt jó játékok vannak, tehát a Prototype 2, az nekem megvan, az, egy, az valami fú, Isten király játék. Az a baj a Prototype 2, hogy az első rész nem lett annyira jó. Hát de a kettő sokkal jobb lett, mint az egy. Hát ezt elhiszem, csak nekem így... Sokszor elveszi a szar első rész a kedvem, Tomás. Ne, annyira nem de is, De egyébként nekem is megvan. Tehát <laughs> például szerintem az egy, a Prototype egy az egy jó játék volt. És megjelent a kettő, és a kettő annyival jobb lett, hogy már sokan úgy gondolják, hogy az egy az nem volt jó. Pedig ja. amúgy az ja. se volt olyan rossz, csak nem volt összerakva. Normális jön. Ja, de nézzük, mi van az egy dolláros cucpa. Van ez a Grégo, ami tök érdekes. Elsőrű, definitíver is ami nem tudom, hogy... Mennyivel. Minden DLC, azt hiszem, meg szebb grafika meg ilyenek. Ez egy egész jó kis stratégiai játék, ami annyira durva, hogy ki egy stratégiát is, ilyen bekerül egy egy hambőmbendő egy dollárba, hogy ez le? Jó, mondjuk ez eleve nyomot tárol jött, azt hiszem. Tehát amikor ez megjelent, akkor 20-25 euró környékén jelent meg. Ha, minden igazából drága. És amúgy jó kritikákat kapott. Tehát Én elég sokan dicsérték. És ez a tipikus, ez a klasszikus RTS. Tehát nem ez a civilization-ös körökre osztott, hanem tényleg ez a megyünk, építkezünk, aztán. Hmm termelünk, meg ilyesmik. És én nagyon eltérőek benne a klasszok is. is Igen. A, a, a fajok is benne. Az van ez a szmötyi, ilyen takony, akármi. Jó, jó. Látszik, hogy a játék szakértője vagyok. <gül> <gül> most így próbálom az emlékeimt. Amúgy az a az, az, az jó, mert. mert az teljesen máshogy építkezik, meg az bekebelez. Tehát most, most így mondtad nekem ezt, és akkor már beugrott, hogy van egy ilyen, egy ilyen ah. faj, és, és amúgy talán azzal a legélvezetesebb játszani, mert az a az, az inkább az összes faj közül olyan, amit eddig nem nagyon láttunk semmilyen más játékban, és teljesen máshogy kell játszani. Kicsit olyan, Kicsit... mint a zergek. A, Igen, én is pont azt a... hogy olyan zerges az egész. Igen, a Starcraft -ban. Kicsit olyan. Ez a mellett játék játéker, amit nem sok mindent tudok, csak láttam a videókat, hogy egész jó pofa. Én, én még annyit sem láttam. Ez az, az EpiStory, vagy mi a neve? Meg a csodának. De ez mi akar nem egyáltalán? Hát ez valami izometrikus nézetből játszódó, ilyen nem tudom egy <gül> ilyen kalandjátéknak tűnik ilyen logikai elemekkel nem tudom, már sokszor hallottam erről a játékról de valahogyan mindig kimaradt viszont az utolsó az megint egy ilyen tök királyjáték egy igazi klasszikus az adverbnek az, az új része amit én amúgy régen tökre szerettem a nagyon-nagyon régit milyen kis jópofa úgyhogy ezt is lehet ajánlani ilyen kis kalandjáték meg ja, én a velem, és amúgy a régivel nem játszottam. Igen, szaladtam. De a régivel nem játszottam, és most pont úgy vagyok ezzel, hogy ezzel a felújítással lehet, hogy tolnám. Mert ez így jól is néz ki. Meg igen. Ahogy nézem, játékmenetet nem nagyon. Nem, nem, hát szerintem, szerintem még mellett. a pályák is ugyanazok. De elhúzták hát a jobb grafikát, és igazából ennyi, hogy így modernizálták azt a, azt a játékot, ami régen is volt. Igen. Jókofán, de most ez egy jó csomag, szerintem. És a közepesbe ugye még van a Prototype 2, mert ez a Kingdom New Lens, ami hát nekem ez túl pixeles. Meg a How to Survive 2, ami meg egy egész jó és ilyen zombi shantel dolog. Hogyha még Ezt nincsen valami kópos, nem? Igen. De az egy is kópos volt szerintem. Igen? Ne nekem az rémlik. Nekem az singlenek rémlik, de lehet, hogy... Nem mondjuk lehet, hogy az még single volt, igen. De ez, ez biztos, hogy kópos. És uh, akkor ugye még ehhez jönnek új játékok. Úgyhogy ez szerintem egy egész jó kis bandul. És, ha már itt vagyunk ezen az oldalon, akkor nézzük meg, hogy a ne mi, mi volt az, amit a Neu nem mondott le. Meg nézzük, nézzük. Hát nézzük, nézzük, nézzük, szerintem. Nézzük. Mert amúgy már egy a egész jó Montli. csomag a, a, az előző Montli. Ja, mert nem sok mindent tettem fel még ezekből. Ugye nézem is, hogy mik vannak benne. Ugye Resident Evil 5 Gold Edition, amit tökében meg. Shadow Tactics, ez egy ilyen kommandós jellegű játék, csak ilyen szamurájos, kardozós. Szerintem az a második legjobb játék ebbe a csomagban amúgy, a, a, az Elder Scrolls Online mellett. Kép, képi megvalósítás, ezt tetszik, tehát ez ilyen szép, csak már az a játék mellett nekem annyira nem. Tehát... Lehet, Ú, pedig ez, ez, ez rott jó. Lehet, hogy nekiállok majd. Ugye az Elder Scrolls Online, azt tudtuk, hogy benne van. A Quake Champions igazából egy nulla tartalommal lévő. Már játszhat a free-to-play játékkal. Csomag az benne volt. Mi nem adták rögtön az összes izével híróval? A Ezt nem is értem. Lehet, tetőn. hogy pont azért, mert a Steam-en lehet, hogy nem lesz fizetős még egy jó darabig. Is. Vagy nem lesz ingyenes. Ja. Akkor Dead Rising 2, ami... Erről jó út kell, hogy beszélgettünk is, nem? Igen. nem? erről a részről, csak úgy általában, de igen, történt igen, történt. igen, általában. És amúgy ez egy egész jó is rész volt annak idején. Azt, azt már megnézem, mert megnézzem el játszottam még eddig. De arra készüljél fel, hogy 72 órád van, és közben persze kell a lányodat mindenféle ellenszerre, és hogyha valamit elbuksz, akkor csak ott tengesz, lengesz és várod kell, amíg újra indul a New Game+. Jaj, ne le jó lesz. Izgalmas. <laughs> Ó, elveted a kedvem, oké? <laughs> <laughs> Van itt az a silence, ami igazából... Valami kalandjátéknak tűnik. Ez egy platform, nem? Vagy miért tökéletes zárja? Felkészültünk. Ezt megnéztem. Ezt megnéztem, hogy ez micsoda azt tenni. Nekem valamiért. És éppen akciózva is van ez a játékucska. Igen, a videóban se terült ki, játékmenete milyen, milyen játék van. Mert ilyen nagyon rajzfilmes átvezetők vannak benne, de hogy magáról, a játékmenetről. Én azt hittem, hogy ez valami kalandjátékszerűség úgy néz ki az egész. Platformerre tippeltem, de de nem tudom. Valószínűleg egy videóban, hogy történik valami. Ah. Ha itt már kicsit ilyen point and click cuccnak tűnik. Ja, igen. Igen, ez ilyen point and click Azért gondolom, az, artwork, az artworkből gondoltam. Igen, igen, igen, igen. De egyébként nagyon durva. Grafikája van meg ilyen, ami a point and nem szokott lenni, hogy full 3 d az egész. Tehát néha így, így ring a kamera, és, és látod, hogy ez nem egy 2 rajz, ahol van a cucc, hanem ott az, az pont, hogy 3D-s meg a figurák is. Mert van, ahol meg így 2D-s rajznak szóval. Akkor lehet, hogy ilyen vegyes össze-vissza pályánként változik. És akkor van még itt ez a három zuc, amiről én viszont semmit nem tudok. Van még három zuc? Igen. Ja, hát a, akkor bedveságítom ja, az összeset. Emily is away too. Nekem ez túl pixeles. Igen, de ez valami szintén egy ilyen, egy ilyen meta játék, hogy azt játszod, hogy új szögép előtt. És... Igen, nagyon pixeles böngészőkben nézelőt, jól láttam. Ilyen, ez mostanában divat, ez a Stanley periből-ös dolog, meg az ilyenek. Bár ez ahhoz, ahhoz képest eléggé minimalistának tűnik, ahogy nézem. Hát elégé. Meg maga, maga a játéknak a kis képe is egy ilyen nagyon régi Windows ablak. És így, ha hát tényleg a játékmenet is, ahogy nézem, az teljesen lesz, hogy Ott a Windows háttered is konkrétan. <laughs> És egy ilyen nagyon régi Windows-ba körülbelül, valami Messenger-ben. Ilyen feleletválasztós. És itt van még ez a Word to the West, ami meg valamilyen akció, kaland szintén. Ja, ez még nekem nagyon rajzfilmesnek tűnik. Mert aztán valami valamitől komoly játékmenete van az egésznek, de nem tudom nekem ilyen nagyon, -nagyon. és Ha jól ilyen izometrikus nézetből játszódó, ilyen kicsit, ilyen csihibuhi. Nem tudom, erre a Montli csomagra is igaz, hogy, hogy három változat van benne játékból, az egyik az, ami ilyen tök jó, akkor van egy ilyen me, meg van egy ilyen ó. Oh. Ja. De mondjuk, ez, tehát ez nem tűnik annyira rossznak ez a World to the West, meg ez is egy 20 eurós játék. Ne, hát ez az a... ára sosincsen baj, tehát az, az, az konkrétan Az Az értékelés az nagyon pozitív, úgyhogy lehet, hogy még meglepetést okoz az embernek, csak nem tudom, nekem az izometikus nézet, nagyon furia, hogy ezzel a rajzot rajzfilmes grafikával. Bár a felet, tudja. Hát ha valaki ezzel játszott és tök jó, akkor az írja meg, hogy... jó néz ki. hogy ez egy malha jó játék. Mert egyébként tényleg jól tűnik. Így menni kell benne. Nem, Ez, ez így. játékokra ne Vagy nem. majd jövő hétre megnézed. Vagy megnézem. Még, még azt nem ígérem meg, de látom. Ha már, ha már <laughs> megvetted. De ugye most az ujjat lemondtad? ahol oh, mint szél azonnal. Pedig oh. a bot a h 1 pont azért mondtam le. Hát igen, Épp én meg azért is szóltam neked, azt hiszem háromszor, vagy nem tudom hányszor, hogy ezt most mondd le, mert ez most nagyon szar lesz. Még idő lehet, hogy a benne jó játékok. Nem mondjuk az igaz. Jó, de... hogy a h 1 rossz játék. Hát csak nem a mi, mi érdeklődési körünk. Nem mondjuk azért, miért? Én mondjuk a PUBG-vel, tehát jól el vagyok. Az hát az jó, az jó, de azt te vagy. Dokon rokon Két játék. Hát jó, csak mondjuk a, Oly tehát a hogy a fejlesztő a... átment a PUBG, hez és ő csinálta. Tehát mondjuk a H1Z1-hez képest még a PUBG is jobb. Ja, tehát, persze, tehát hogy igen. Tehát ahhoz képest, hogy ezt annak idején, hogy bereklámozták, hogy ingyenes lesz, aztán mm -hmm. fizetős lett, mert minden szerintem egy ja, jel, minden Nem, nem hogy, lesz. Nem hogy fizetős lett, de belül, lett belül a két játék. És mind a kettő is fizetős. fizetős. Igen, tehát, hogy... és, ahhoz képest, és ahhoz képest, és ahhoz képes meg egy bukham az egész. Tehát én, én már az Heizé egyet is nézegettem, hogy az milyen jó lehet. De ahány videót néztem róla, és így több volt benne a bug, mint a játék. <gül> És így azt mondtam, hogy a kós, köszönöm szépen, én azt így kihozom. Kicsit olyan, mint a Daisy, nem? Hát, tehát ez a, ez a soha nem lesz úgy teljesen kész, hogy bugmentes. Nem, nem. Hát meg a Daisynek a motorja elvajon, hogy ott... Hát, hiába kép. küzdenek, nincs menekvés. <gül> a PUBG legalább Unreal motoron van, tehát ott azért megvannak az alapok. Jajjá. Yeah, yeah. A daisy kávéja akkor irogatták amikor csinálták közben. A játékot, ami azért nem, nem jó egy játéknak se, ha ilyen ingoványos talajra épül. Így van. Na jó, van. de akkor szóval ezt is kivégeztük, nézzetek a Humble bund rám, mert egész jók is, akciók vannak. És akkor még így a végére beszuszakoltam én a BlizzKont, amit én se követtem, meg Neo de... A jót én... funk Igen, de van egy, egy kis mondtam. érdekesség, amiről, amit úgy akarok említeni. De az első ugye, hogy jönnek a szokásos kiegészítők, tehát új Wolf kiegészítő, új Overwatch karakter, a Hearthstone is kap új kiegészítők, meg minden. Viszont ami érdekes, hogy a World of warcraft visszatérnek a Vanilla szerverek, és azt még nem tudják, hogy hogyan lesz ez megoldva pontosan. Tehát, hogy konkrétan az a játszhat mindenki, de már a mostani mechanikákkal együtt és hmm. elméletileg nem kell hozzá birtokolnod az összes kiegészítőt, hogy ahhoz, hogy erre a szerver rá tudj menni, hogy elég lesz az alapjáték. Uh -huh. De mondjuk a havid az nyilván kell hozzá. Az igen, igen, igen, szerintem igen. Bár még erről nem volt így beszélgetés, de szerintem biztos. Érdekes egyébként. Mondjuk én nem, nem lennék meglepő, de hogyha egy-két év múlva ezt mondjuk nem azt mondom, hogy ingyenesé tennék, de valahogyan így megoldanák, hogy ez több emberhez eljusson, és akkor utána mondjuk ilyen 10-15 év csúszással a DLC-ket is oda nekik. Hát azért, azért tudja, hogy sok, sok pénzben van, és hát nyilván akarnak vele keresni. Is. Ja, hát persze, de hát szerintem már bőven visszajött nekik. Ja, mondjuk azért de nyilván még rohadt népszerű most is a WoW. Igen. De már sokkal kevésbé népszerű, mint a fénykorában. Úgyhogy kell, kell pár húzás, amivel Visszahúzza az embereket. Mondjuk ez Vanilla a ez jó. Igen, hát ez, ezért, na, ezért sokan sírtak. Igen, petíciót is indítottak, mert minden, és akkor a Blizzard így bejelentette végül. No. De nem is ez volt a, a fő szempont, ami miatt felírtam a Blizzkont, hanem az, hogy bejelentették, hogy a StarCraft 2 ingyenes lesz teljesen, az egész, mind a három rész. Ami igen, azért azt elég nem búgva. is értem. Miért ő nem vettem meg? Már értem, hogy én csak a StarCraft 2-t vettem meg, a kiegeket nem, de az, hogy a kiegeket is odaadják ingyér odaadják az összeset mert az egész story végig hmm. végigjátszhatod, és a, és Hát akkor mi az, amiért fizetsz? Fogalmam nincs. Nem, nem fejtették ki? Vagy ez most egy ilyen... nem, nem, tudom. Ez Cs csak ennyi egy... volt, hogy így bejelentették, és cső. Aha. Vagy így akarják a stratégiai játékokat megint visszahozni, hogy ők ingyen odaadják a Starcraft 2-t, de ezt... Összezavartam. <gül> Nem tudom, ennek után kell tudni, ez nem tényleg. Igen, megmondom őszintén, hogy Ö, nem tudom pontosan, mert azt nem néztem meg, hogy, hogy milyen részetek vannak, mert még ott se jelentettek nagyon sokat. Várjál, oh, a második rész, ja, várjál, egy, várjál, második rész teszik free-to-play-jét. Várjál, várjál. Igen. Nem. Nem tudom. Tehát a multiszatsz, és a Wings of Liberty kampánya is bent lesz. Ingyenesen. Jaj. De Tehát akkor a kiegészítőket akkor az... meg kell hozzávenni. Hát ez konkrétan a második rész, nem? Tehát végülis akkor, mert voltak hozzá kiegészítők? Persze. Kettő. Hát na abból lett a második az alap... ingyen. Akkor az alapjáték lett? Mi a második? Na, vágj, nem tudom. Ja, hogy. Ja, hülye vagyok, jó. A Wings of Liberty volt az első, ami megjelent. Igen. És utána megjelent valami. Hát, a kettő. Meg még egy. És akkor az a kettő nem lesz ingyenes, de az első az igen viszont multi mutiszhatsz már a többinek a karakterével együtt is. Tehát, hogy egyben lesz a multi. Ja a vágom már miért kaptam. Vagy miért Akkor lehet, hogy egy két év múlva lesz ingyenes, mondjuk a második rész. Tehát az alapjátékot adják oda ingyen, amit én megvettem. Nyilván. azt És amit nem vettem meg, azt nem adják oda ingyen. De ezt nem értem, hogy mind a mindegyik alapjáték. Ezért nem kell kiadni egy második részt. Azok kiegészítők. De azok külön játékok voltak, nem? Nem, az ehhez telepített ilyen kiegészítőket. Azt vágom, hogy ehhez kellett telepíteni, de hát az teljesen külön az... jelent, meg, ilyen, meg nem DLC-ként hivatkoztak rá soha. Hát nem, mert a, a Starcraft nem DLC-ket adtak ki, hanem ilyen, ilyen kiegészítőket. Tehát az, az nem külön, nem is standalone játék, hanem kell az alapjáték, és ahhoz megveszed ezt a cuccot, és akkor azt a sztori részt kijátszod. Ja, hogyha én, ha én megveszem a Starcraft 2 per 3-at, és nekem nincs meg a Starcraft 2 per 1 és per 2, akkor azzal én nem tudok játszani. Ja. Hát ez akkor jön. ennek is sem semmi értelme, ez egy fos. Hát ez ilyen. Ez sajnos ilyen. És most azt nézem, hogy a shopba itt van -e a Starcraft 2. Kiegészítője, hogy azok hogy Hogy működnek jelenleg? Meg gondolom, hogy.. Ha már. Ez így be lett jelentve. Aha. Akkor, akkor most a clickbait cikkek áldozatává váltam, mert ott konkrétan Elkeken hatalmas betűkkel leszikkel. és felkiáltó kell írták, hogy ingyen -e Starcraft 2, aztán közben megkiderült, hogy, az. hogy... Hát de nem teljesen, ugye, hogy én gondoltam. Ja, hogy mindenben együtt, miért? Hát kérem. én azt hittem, hogy az elejétől a végig, mondom, így akarják láterelni az e-sportot az első részről. Na, ugye van a Heart of the Swarm. Az a harmadik. Az, hozzá, az a második. Ja, oké, jó. És a harmadik volt a Legacy of the Void. Aha. És akkor ezek nem lesznek ingyenesek, és, és az lesz. akkor az és nem lesznek. lesz. Tehát az lesz ingyenes, amit te megvettél. Ejj, pontosan. Tehát mindig az, amit én megveszek, Amit nem vettem, meg azt nem adják. De innyi, nyilván. Megnézik. A brizárd is így játsza már, az elektronikai is ezt csinálja. <laughs> Szerintem két napot alszunk, és egy euróért fogják adni a Destiny 2-t minden dlc ja, ja, ja. De, de nem, mert mi nem vettem meg a DLC-ket, úgyhogy a DLC-k még mindig drágák. Ja, akkor azok még nem, azok még drágák lesznek majd a Destiny 2 de, de szintjén. szívességet mindenkinek megveszem, azt is, azt is intjon azt <gül> <és gül> Ez belefér. <gül> hát ez így szokott menni. Ja, a, azt néztem, hogy új Hearthstone kiegészítő jön, amihez már Kapcsolódóan adnak oda lapokat a napokban. Tehát, hogy valami ingyen lapokat kap mindenki, és akkor később majd jönnek, amiket lehet venni is. Aha, akkor ebbe is belépítik ezt a mikrotranszakciós dolgot? A házstomba, ja, igen. Elég, ja, elég most már a pedig a <síns> <síns> <síns> Igen, igen, igen. <síns> <ettől, bocsánat. síns> nem, nem, nem. Én már a házstomra így átváltottam. Ja, ezt azt láttam, hogy ilyen dáncsőnöket kell kipucolni, meg ilyesmi most. Aha. Meg az új kártyák, meg az új cuccok. Ezek is. Gyertyafölyi gnómok lesznek benne, vagy mikek, hogy hívják ezeket? Kobold, nem? Kobold? Ja, lehet. Nem tudom, lehet, hogy kobold. Lehet, hogy gnóm. Fogalmam nincsen. Goblin. Goblin? Égem ez is a neve a kiegészítének van. Valami goblinos... Mindjárt mondom, micsoda? <laughs> És nagyon felkészültünk, de lehet, a... hogy legközelebb, hogyha jó, lesznek hát ezt te ilyen te fel, azt Na, el, ezt valami, Igen, hogyha lesznek ilyen ötleteim, hogy a Blizz is csak magamtól fölírom, és azért, mert egy clickbait hülye címet elolvastam, most legközelebb é, inkább nem írom föl. Cobblers ki... and Catacombs trailer. Ah, ott van, és akkor ott vannak a dungeonok is, csak kint. Ja, ja, ja. Na, ez jó pufa. Ezeket kellett a Warcraft elején, vagy a WoW-nak az orajén lesz a kis dungeonbe. De biztos, nekik is tetszett. Én is, én is játszottam. Igen, most bosszút állnak. Igen. De itt elvileg lesznek ilyen treasure tehát hogy, hogy tudsz idézni valami treasure-t az ellenfélnek, és hogyha ezt le tudod szedni, akkor abból kapsz valami cuccot, és akkor az neked jó lesz a játékban. És akkor ilyen treasure-lapok lesznek. És elvileg hm. elvileg most meg is oda is adják ingyen, meg hallottam amiért hogy legendary fegyverek is jönnek majd az új kiekbe, úgyhogy... Ja, Lizárd az jó, megcsinálja a házsztont, Ez folyamatosan gyúrja. Jól is csinálják, amúgy. Meg igazuk is van, basszus, addig kell ütni a vasat, amíg meg nem. Meg az ilyen gyűjtegetős kártyajátékokban kell is folyamatos kontent, hogy az emberek vegyék az új lapokat. Igen. Ez, ez így tud működni. Már én azt még mindig nem tudom nekik így, így, így megszokni, vagy megbocsátani, hogy kiveszik a régebbi lapokat, amit értek, hogy miért kell. Ja, nem, nem tudnak ennyit balanszolni. Igen, csak lehet, hogy hosszabb távra kellene gondolkodni már az elején, és nem pedig azt, hogy, hogy kiveszik a lapot. És ráadásul azt is észrevettem, hogy rengetegszer, hogyha egy olyan lap megy ki, ami, ami nagyon közkedvelt volt, akkor az új pakba is van egy ugyanolyan lap, ami majdnem azt csinálja, majdnem ah, ugyanannyiért. Ah. Tehát, hogy végül is nem veszik ki a lapot idézélesen. Jó, csak úgy megvetették vele az Igen, igen. Ja, hát ez, ez van. Hát ez az Activision Blizzard, mindent rohad drágán és rohadt sokért mindenkinek. Egy, egy, egy. Ha, várod még a kodot? Ha? Várom, nagyon. <laughs> Igen, nagyon várom, még így Aj, is. Ajde a megjön, ne Nem, nem, ú, ez nagyon jó lesz, nagyon jó lesz. De még azt néztem, hogy még kell egy kis helyet csinálnom, mert 120 valahány giga szabad helyen van, és azt hogy a 100 környékén van a multi meg a single-1-be. is mond. Úgyhogy lehet, hogy még törölnöm kell Na, majd neked. le egy-két pontosan, hogy megint. Na, légy meg. jó. Csak mert úgy nem akarok játszani, hogy van 2 giga helyen, mondjuk. Az az, a, a, a single kampány az 27 giga körül van. Az nem is olyan vészes. 27-28 giga. A multi pedig a 42 körül. Hát akkor az nem így. Csak 60 körül van összesen. Az annyira nem. Csak nem Idéző jelesen. Ja. Jó, hát a, nem tudom, azt hallottad, hogy a Quantum Break-nek a a 4K-s textúrát, amit letölt majd az xbox One X-re, az 150 giga. Elfél az az xbox X-en? Hát nem tudom. Mekkora a terhéje Talán egy terrás. Szabad. Talán. Ne, most már durván növekednek a játékvéletek szerint. Hát a főleg, hogyha 4K-t tehát hogy a 4K-s textúrák azok rovatmagy helyet fognak foglalni. Mi a durva? Bár még ugye nem jöttek ki tesztek, meg semmi ilyesmi, csak azt írták, hogy tök jó olyan konzol, meg tényleg tök erős, meg, meg nagyon meg vagyunk vele elégedve, 9 per 10, csak játék nincs rá, amivel játszál. exkluzívan, és nem is lesz, úgyhogy csezd meg. Most, most, amíg beszélgetünk, épp most zajlik Pesten egy ilyen bemutató, ez a Play -t, Play -t -ház keretén belül. Így ilyen Xbox one most ott mutogatják, és ki lehet próbálni a valamelyik bevásárló közt mi Milyen játékot vittek kire, hát a felé, felé meg sem kapta a hát, van FIFA. Hát Ez ott nagyon számít a 4 A régi verzió. igen. igen. Nyilván a Forza-t ezt A Forza az biztos, az igen. igen. Talán a Quantum Break is ott lesz, ha már megkapt ezt a pecset, Meg talán Gears esetleg. Én arra tippelek. Tehát, hogy ami kijött PC-re, az mint ott van. Igen, az ott van. Megutatják az Xbox-on, igen. A Microsoft, pedig a Kozar az tényleg marha erős, csak nem tudom, a játékokat is kéne rá exkluzívan. És ugye most itt nem is tudom, miért sírok, mert Nekünk az jó, hogyha PC-r is kijönnek az xbox ok Persze, persze, csak, csak röhögünk a konzolosok, hogy Istenem, tehát hogy ez van. Tehát ez körülbelül olyan, mint amikor mondjuk valaki kitalálne a, a 120-as oktán számú benzint, csak nincs olyan motor, ami beletankolod. Tehát hogy tök jó, hogy van neked ilyened, és ezzel mutogathatsz mindent, hogy ez Jaj, ez kevesebbet enne ezzel az autó, mert minden csak nincs olyan autó, ami beletör. Érdekes egy hasonlat. De ez... nem, most nem tudom hogy ez jutott eszembe. De végül is igaz, valamilyen szinten. Hát ez van. Jó, mondjuk attól még lehet, hogy jó lesz. Nem. Tehát nem biztos, nem biztos hogy sokan meg fogják venni, mert azért a pénzért, ha egy olyan PC-t akarsz venni, akkor jóval többet kellene ráfizetned. Főleg, hogyha nulláról építesz PC-t. Bár, hogyha meg ki akarod használni, akkor kell venned egy 4K-s tévét, akkor meg már majdnem ugyanott vagy. Mondjuk, akkor lehet, hogy úgy gondolkoznak a konzol piacra, hogy a PC-sek azok, ha úgy veszik úgy se konzolt, azok állvon Nem biztos, hogy nem. És az exkluzívokat... maximum PlayStation-t, most már. Ja. És az exkluzívokat, azokat meg úgy mutogatja, hogy konzol exkluzív. Tehát, hogy oké, hogy van PC-re, de hát konzolok közül az csak nálunk van. Tehát nem jelenik meg PlayStation 4-re, meg Nintendo-ra, mondjuk... Tehát, Jó, le lehet, hogy hát. ő, le lehet, hogy az nekik már exkluzívnak számít, érted? Mégis az... valamilyen szinten igazul van. Csak, csak a Playstation meg a Sony-ek olyan címeket mutat föl, ami mi sehol máshol nincs. Tehát hogy azért az mégis csak exkluzívabb. Eléggé. Nem mindegy, ők tudják mit csinálnak. Vágják maguk a fát. Hát figyelj, lehet, hogy itt lesz ez a kurványos konzol, és hogy bejelentik, hogy na akkor mostantól lesz, meg... ...mi is a Wii Minecraft. ]inket. Mert ugye Microsoftos VR headset elvileg már van. Csak azt nem értem, hogy azt miért nem kapcsolták még össze a konzollal. Főleg most, hogy itt van az, az erős konzol. Lehet, hogy elő... vártak, hogy megjön ez a konzol. De hát akkor miért nem úgy marketingelik, hogy basszus, itt van egy csomó VR headset, tök olcsón, és mindegyikkel kompatibilis. Hát mert ők, ők a Microsoft. De nem mondanak semmit erről, hogy ez így... Könyörgöm, egy stort nem tudnak összehozni, és akkor őtőlük vársz olyat, hogy kreatív ötletek. De más színes a ikon. Ja, tényleg, már színes, Szavagok teljesen azok. más állok más hozzá az egészhez. Így van, így van. Egy egész délutánja ráment egy kezdő grafikusnak a játrázója. És szerintem utána kisugták, mert nem voltak vele megelégedve. Nem lett elég színes. Igen. a <laughs> szóval fura dolgokat csinál a Microsoft. De ja, a, most a telefont is még mindig nyomottja azt így nem adja fel. Most a kinektet is lezárták az egészet. De közben é. valaki meg még... Hát a Kinect gyártása be, igen, igen, igen, az igen. egész. Igen, de, de közben de... Valami, valami, valaki még fejleszt kinect tehát hogy nem tényleg... Igen, éppen. meg az a vicces, hogy a Kinect viszonylag már elérte azt a szintet, hogy most már olyan népszerűnek mondható. Tehát ez a, ez a konzel előtt táncolgatás, ez, ahogy veszik, hogy elég sok embert így behúzott, és így most mondják azt, hogy Há hát, akkor továbbá nem lesz így. Igen, és ráadásul az Xbox One X nem is kapott olyan bemenetet, amihez a kinek te be tudod dugni oda, átalakított, kell venned. Ja, ennyire... Tehát konkrétan, igen, tehát konkrétan akkor ezt, ezt nem most találták ki, hogy a kinek leállítják, hanem akkor ezt már az Xbox One X fejlesztése közben tudták, hát, hogy itt ennek, ennek befutsoltak. Fóra hm. ez az egész. Igen, na mindegy, majd kodozunk, aztán el, elsírjuk magunkat a Microsoft-ig. Ez... Ja. Borzasztó. Hú, de jó lesz a Következő klikpé már, már én is kodoztam. Ah, minden jó, ha minden jó <gül> Igen, És szeretném leszegeszteni, hogy most még itt milyen lelkes, majd figyeljétek meg a következő adásnál. Igen, lesz. majd amikor a háború sara. Ennyi a sara... csíter, rendszer! Most hallod egyébként, a műsorra előtt pont, játszottam egy kicsit, és csak úgy tudtam kilépni, a doboznyitásból, hogy alF 4 Mert beragadt. Tehát kinyitottam ja, a látom, adát, sokszor lefagy, lefagy a játék, igen. Másodnál is, is. Nem fogyott le, hanem így beragadt a menübe. Tehát nem adott semmilyen funkciót, hogy akkor most nyomjál iszképet, vagy bármit, nyomkodtam semmit, nemire nem reagált. Csak az Alt négyre. 4 re Jó, mondjuk lehet, hogy ide én arra már jön valami patch. Ja, meg igen, meg, meg ezt... a szervereket tuningolják folyamat, aztán jobb lesz. Én, én is ezzel nyugtatom magamat, hogy a játékkal az összes nagyobb probléma az becsekkel ekkel orvosolható. Igen, tehát ha működik a játék, akkor jó. Meg egy Csak kell. Igen, hát egy anti meg, aztán... meg, meg a szerver parkot egy kicsit többjék meg. Úgy, hogy meg... Mindig, mindig jobban áll, mint a, a Counter-Strike. Az, az, az egy vicc egyébként, hogy most ugye jön ez a play és arra szervezték ezt a Counter-Strike bajnokságot. És hogy a Magyar Counter Strike közösség annyira fos, hogy szétcsítelték az egész bajnokságnak a kvalifikációját, ami ilyen rém az egész, hogy ember, hogyha már legalább... Oké, okay, hogy megértem, hogy a pistike, aki tényleg tehát, hogy nem, nem tud lelőni senkit, az... Jó, azt se értem meg, hogy mondjuk azt, azt csítre költ, de basszus, egy... egy versenyen, könyörgöm, ne égesd már magad ezzel, hogy még csítez, ilyenen is. És ez még ah. semmi? mert volt most egy major quali, ami ugye olyan helyre megy ki, ami világbajnokság Cségóba külföldön, és ott volt egy magyar csapat, és majdnem kijutottak, és látszott a közvetítés alatt, hogy, hogy csírtelnek, mint a szar, folyamat csalnak, és a kommentátor is ezt mondta, és utána behívta a csapatvezetőt interjúra, és ő leszögezte, hogy már korábban is mondták, hogy csalnak, de nem, és nagyon jól játszanak, jól jött ki nekik a lépés, meg minden ilyesmi. Utána meg pár hétre rá meccs közben a az egyik srácot a, abból a csapatból a vac. Úgyhogy miről beszélünk? Tehát könyörgöm. Igen, és ez annyira szomorú. És ez, és ez kvalim van. Oké, okay, és akkor ezek vannak azok, akik online így 16-0-ba vernek mindenkit, és akkor elmennek offline versenyre, ott meg kört nem tudnak hozni, mert ugye játszani nem tudnak csak csalni, ott meg ugye nem lehet. Ja. Istenem. Kéne már egy. Az a baj, hogy Normális anticsitet nem lehet csinálni, mert hát nálad van a hardware, és azzal és azt csinálsz, amit akarsz. Tényleg. Igen, mert meg, meg hogyha meg feltérképezik meg. a fájljaidat, az meg annyira nem korrekt. Hát jó. Ja. Tehát most például az hát, új windows a frissítésben tis hogy... is van ilyen anti-cheat dolog, amit amúgy ki lehet kapcsolni. tehát nem sértem. Sem Értem. Azt sem értem, Mi, mit akarnak ezzel. Mert hát ez ezt könyörgöm inkább a játékfejlesztők oldják, meg ne pedig az operációs rendszer készítői, hogy legyen valami anticsit. Ja, meg igazából az a szomor, hogy ezt emberek csalnak online játékokba. Tehát nem De az, hogy mondjuk valaki a GTA-ba beírja a tankódot, és ő körködik, az most hol érdekel? Meg vannak direkt olyan játékok, amik ilyen poén csíteket dobnak be, hogy mindenkinek nagy lesz a feje, vagy szörnyek lesznek, vagy nyuszik, vagy akármi. De az, hogy online másnak a játékát tönkreteszed ezzel, ez szerintem kurva gáz. És akkor... És ez a více, milyen, milyen álszent a, a gamer közösség, hogy ha már a Battlefront 2-ben egy kicsit pénzért kapsz egy kis előnyt, a kományzé van, autókat borogatunk virtuálisan, vagy nem tudom, és közben meg ez megy, hogy a igen. cségót meg szarrácsít És ráadásul a hackek nem ingyen vannak, tehát, hogy ezeket meg kell venni, mert hogyha, ha ingyenesen játszol, akkor körülbelül két perc alatt kivágnak. Az és nem csak, csak, hogy megvenni, hanem, hogy előfizetésesek. Igen, van. igen, mert folyamat frissítik. Tehát ez nagyon durva, tehát így de nem az, hogy egyszer megveszed, hanem még hogy folyamatosan havonta fizet érte, hogy neked legyen csítod. Igen. Mondjuk ez, a, ez az okostelefonnal összekapcsolod a Steam-et, és ezzel összekapcsolod a Cségot, ez egy kicsi előrelépés, de szerintem az lenne a legjobb, hogyha, ha személyhez lehetnek kötni az akkokat, és konkrétan személyivel oldanád meg, és hogyha téged kibannolnak, akkor az a személyi bukó. A többet? Igen, és akkor a többet akkor nem semmi. Volt. Na, az egy, na, ez egy, az egy, egy jó anticsit lenne mondjuk így. Igen, csak mondjuk ezzel megint sok embernek majd tele lenne a töke. Meg ugye így akkor előjönnek azok a problémák, hogy a, a kódnak az eladásai, meg az ilyen játékok eladásai csökkennének, mert ugye a 12, 13, 14 évesek nem vehetnének ilyen játékot. Ez a másik, meg, meg nem lehetne több kuntja valakinek. Az meg a... igen. Tehát az amúgy se legyen. Tehát a Smurf, mondjuk ak, a Valve az a az szerintem elég sokat keresett a cheatereken, mert akit kipannolnak a vérbe, az csinál egy másik akkontot. Aztán Igen, műszerűen. ezért is engedik meg ezeket a smurfakokat, hogy vegye meg újra a játékot. A jaj, a jaj. Az nekik csak jó. És amúgy ilyen szempontból nem hibáztatom őket, mert most ők üzletemberek, ők leszarják, hogy, hogy most itt mennyire csalnak, vagy mennyire nem. Jó, majd a Kodnál kíváncsi leszek, hogy itt is lesznek el, de szerintem annyira nem lehet durva a helyzet, mint Csébe, mert ott konkrétan nem tudsz ugye elmenni játszani, hogy Csaló ne jöjjön veled szembe legalább egy. Ja. Ez vette nekem is a Csétra. Kedvem, meg az, hogy béna vagyok persze, <gül> majd megyünk kodozni, aztán uh, Majd be... kitenítok ja, Majd, majd be, bedurvulunk a náciknak <gül> Ja mondjuk az a vicces, hogy én azért a kodokat így megveszekedtem, és így eljátszogattam vele Mondjuk De, azért a kod az, az, az mint a csé Te már vagy szokva a kodoktól, úgyhogy lehet, hogy nem fog annyira vetétseni a multi Annyira nem, A abdétában is egész jó voltam, mindig ilyen plusz, plusz tízes volt a statom Ja, ott nagyon pluszba voltam én is de itt, itt azért nagyon, vannak nagyon durva körök, amikor pislogok, mint a halaszatyorba. Mondjuk az utolsó kód, amivel komolyan játszottam, az a Code Modern Warfare volt, szóval már nem mostanában. Hát nem. Na, meglátjuk. Igen, majd meglátjuk. Aztán majd lehet, hogy itt sírunk De. együtt. Na, témákból elfogytunk, igazából, úgyhogy. A mai nap tanulság a Briskon, ne ér fel úgy, hogy nem nézel utána. Jaj, így van. Legalább te <gül> róla -e valamit. És még én is tudtam, te gyérhetesen, <gül> <és> igen. <gül> Istenem, hát mindig tanulunk valamit. Majd a századikatásra már profik leszünk, ami igazából majd is nagyon messze. Igen. A 85 adás pedig valószínűleg a kóló tiról fog szólni. Yeah. Nagyon nem teljesen, de azért nagy része. Úgyhogy ne is törcsítek le. <há> <hály> Na, már, most, már most. így előre. Ez, ez nagyon jó reklám volt, igen. Igen, <hály> <hály> igen. Marketing szakember vagyok, mondtam. <hály> nagyon hát akkor köszönjünk el. Jóan, köszönjük. Sziasztok.